La Homo kaj la rido la rido estas esenca fenomeno en la homa vivo. Multaj eseoj jam estas verkitaj pri ĝi, sed malgraŭ tio multaj demandoj ankoraŭ atendas definitivan respondon en la kampoj de la scienco de la filozofio kaj de la religio. Kio estas la rido? Kial ni rides? ĉu nur la homo rides? estas ri um relato interrido caisano en la dectria e artecento tomaço lá que vinano escribes que laido rido é do la olí, la humura, é grave por restarigui la forto e de la espiro la la rumuro estas tiel grava por la riposo de la animo que la dormo estas grava por riposo dela corpo tamen multa religiulo e condamines la rumurage. La Rom Catholica Ecclesio et mal premise la legado de libro e prilarido, chae ne basita e sur estudo de Aristotelo que es ver copritiu temo perdides. Triteorio e prilar rumuro desenvolvides. O nua theorio de la superezo, Larido de venas de la de superezzo de iu superalia ao super ia situacio. La superrezomontrídias per la mal pri valorigo de la, de aliulo ao per la mocado prietica e al ao socia e Theorio teoria de la sen correrezo larido o casas que em lacerbo aanaas logican penselinion que o subite de franquídias al ne ideo. Larido de denas de io que o estas exter la normalezo de la naturo ao de sociio. Caitria e teori de la mal chargio lá o Freud autoro la ple seriosa e academia estudo e prilarido la espritágio caidia relato con la ne la rumuro estas manier trompe la interna censura, que vancam laido estas la celo de rumuro o que de que protecento de nia heridoi venas de alia e cau esêncianeridas dum socia elato. Por el montre joyon saton, se ele por evite marpatson caia gresemo. La na armigas la romo, cria sponto in interili. Te o grave elemento della roma conduto desenvideis dum la evoluado que ele comunicilo. Estas interesse que niam nas quijas com la ni ní neler nas de níegue patro e perimitado. Ebras reteni la ridon, se de sem motivo. Larido estas mensagem que unisendas ao lalhias, subcomprenigante que ni estas preta e amiquide lude convive em pazo Se ligita ao estas nur roma, que antaolonge ari marques per pela fama exprimo. La romo estas Lanura besto que uridas. Anca o diris que ne existas comiquetso exter la Roma esfero. Lauli, o povas este bela, rava, marbela, sedi di neniam estos ridiga. Ni ridas de iu besto, que amnividas gin in Roma pozo. Ni ridas de iu chapello, ne prodia naturo, sedi prodio que di ravas comican forman, que un Romo donis al di. Fine, gravas atente anca o larilaton interrido caisano: Dumularidade lacerbo la productas endorfinon, hormono que o causa senton de bom farto, meldigas la doloron, plibonigas la sango malgrandigas la estreçon, priartigas la livelon de oxigeno em la sango, ca estimulas la immunon Que amn'eridas ni movas de que du visagem muscoloin. Que Niridegas du de quivar. Cae que amn'eridas cae sam tempe, o que de quivar Tio malfruigas la aperon de faltoi. Ni estas homoi, doni capabras ride; Ni volas estes sanai doni uso mal pareme tio naturan naturam